pe strada Mântuleasa, pe la 21 sfert, două și un sfert, și jumătate. Primul Eliade Tot povestind, fărămă creează două lumi, cea a personajelor, Darvarii, Alexandru, Oana și a ciudatelor lor întâmplări, dar și cea a publicului, Borza, Dumitrescu, Economu, Anca, Fogel, numărul 1 și numărul 3, care le ascultă sau le citesc toți cu sufletul la gură, deși din motive diferite. Povestitorul lucrează asupra lor și îi determină să intre în conflict unii cu alții ca urmare a lecturii. Rolul său, atât de important, reconfigurează complet universul naratologic obișnuit al romanului și acordă textului o densitate deosebită. Pe strada Mântuleasa ar fi putut deveni un teren de analiză favorit al naratologilor și este de mirare că n-a devenit nici măcar printre comentatorii români care au rămas atrași ori de pitorescul romanului, Bucureștiul, relația dintre Ancafă și Ana Pauker, ori de ideologia lui, raportul sacru profan. Fără a putea trece aici la o analiză narratologică extinsă, aș dori să fac numai unele sugestii în acest sens. Fărâmă creează cele două lumi în sensul că lui i să datoresc structura fiecareia, conflictele din interiorul lor, precum și conflictele dintre cele două lumi. Influența lui Fărâmă contrastează cu modul în care el se prezintă, un bătrânel politicos, simpatic, dar șters. Fără să atragă atenția în vreun fel, el deslățuie adevărate ravagii în lumea prin care trece. Borza este concediat, economul se sinucide, Anca Fogel cade în disgrație, iar securitatea scotocește prin toată țara după dovezi. Textul povestirii indică de altfel și o mizanabim de ordin secund. Dacă fărâmă îl reprezintă pe autor, el însuși este reprezentat de doctor, magicianul care înghesuie zeci de spectatori într-o cutie, îi face să dispară în neant și apoi îi readuce la locurile lor vechi, pe bănci, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Atitudinea lui Fărâmă este în general ambigua. El pare să știe ceva, un secret teribil, dar ce și cât știe el exact, în ce constă acest secret, nu ni se spune. Cititorul este plasat permanent în perspectiva publicului din carte. El știe cu alte cuvinte atât și doar atât cât Fărâmă povestește publicului. Poliția verifică toate declarațiile lui Fărămă, dar nu găsește niciodată material nou, cu excepția încercării lui economul de a fura zaurul polonez, de care chiar Fărâmă nu știe nimic. I think... Bătrânul vorbește în permanență de la începutul romanului până în capitolul 8, inclusiv, în care are loc căderea în căi În tot acest timp, publicul din carte, adică agenții securității, trebuie mereu să-și învingă fascinația lecturii și, într-un secondo tempo, să scruteze bănuitorii vorbele lui Fărâmă. Noi, cititorii însă, rămânem în aceeași stare de fascinație și îi privim cu ironia de polițiști. Fiind simpli polițiști și încă ai unui stat totalitar, meseria lor este neîncrederea. Cum să fie ei în stare să înțeleagă imensa poezie a povestirii lui Fărâmă? Curios este însă faptul că pe măsură ce se urcă scara ierarhică, vulnerabilitatea la fascinația narrativă crește. Bogza o refuză direct, Dumitrescu o ia în serios. economul ascultă cu interes, Anca Fogel este cu totul prinsă de ea, pe când numărul 1 și numărul 3 o studiază cu pasiune demistificatoare. Căderea Ancai Fogel ne schimbă atitudinea. Dramatismul și neprevăzutul acesteia ne fac să ne gândim pentru prima oară că ar exista, poate, unele motive de suspiciune față de povestirile lui Fărâmă. Capitolele 9 și 10 ale romanului conferă de aceea un sens nou narațiunii atât de lirice și pitorești a lui Fărâmă. Evenimentele par să facă acum parte dintr-un joc de interese politice și economice obscur, totuși consistent, iar explicația lor pare să depindă de un fapt pe care numai Fărâmă îl cunoaște: adevărata identitate a lui Alexandru. Chiar acum însă, cititorul ezită să accepte perspectiva poliției. Tocmai de aceea am folosit mai sus cuvântul «poate». Excepție făcând capitolul al treilea, discuția dintre Dumitrescu și Bogza, al 11-lea capitol introduce singura perspectivă narrativă din roman, decuplată de percepția și de prezența lui Fărâmă. Alexandru apare aici în absența lui. Ne întrebam totuși să fie oare acesta adevăratul Alexandru? Prietenul lui nu era totuși adevăratul Borza, pentru că el însuși afirmă că Bogza murise între timp și că Fărâmă, la auzul prezentării lui Bogza, tocmai pentru că știa de moartea fostului său elev, refuzase suspicios continuarea conversației. Ultima frază a romanului reintroduce astfel ambiguitatea care părea să-l fi părăsit. Adevăratul Alexandru există, deci el dorește să intre în contact cu Fărâmă. Oricum însă, rămâne complet nelămurit misterul central. De ce vrea toată lumea să afle cine este Alexandru, ce s-a întâmplat cu Darvarii și ce cunoaște cu adevărat Fărâmă din toate acestea? Nu știm, sfârșitul romanului adânceste misterul în loc să-l ducă la dezdoadământ. Romanul se termină așa cum începuse. Fărâmă așteaptă pe cineva la două și un sfert, la două și jumătate. Ambele explicații avansate, cea obișnuită a poliției și cea timid sugerată ca supranaturală a lui Fărâmă, sunt coerente, dar niciuna nu este suficientă pentru a explica integral evenimentele. Dacă acceptăm definiția fantasticului, dată de Zvetan Todorov în Introduction à la Literature Fantastic, Paris, 1970, tocmai ezitarea între două explicații îi conferă romanului lui Eliade un caracter fantastic. Acesta nu rezidă în evenimentele neobișnuite, povestite în strada mântuleasa, ci în modul în care ele sunt povestite, în faptul că, deși ele nu sunt soluționate, ele ar putea fi soluționate în mai multe feluri. Spuneam mai sus că fărâmă avansează cu timiditate, ipoteza lui supranaturală. El povestește toate faptele convins că acestea sunt perfect adevărate. Între 1915 și 1930, institutorul a fost de altfel fie martorul lor ocular, fie a auzit cum s-au desfășurat ele de la un asemenea martor. Fărâmă nu pune, deci, la îndoială nici dispariția lui Iozi într-o pitniță inundată de ape, deși corpul copilului înnecat nu este găsit niciodată, nici dispariția săgeții lui Alexandru sau a avionului lui Darvarii în văzduh, nici erotomania oanei sau bruscă îmbătrânire și întinărire a marinei, etc. Mai bine zis, el nu le pune la îndoială în postura de povestitor al acestora. Când el însuși devine ascultător, precum atunci când, în capitolul al șaptelea, Fărâmă ascultă perorațiile intempestive ale lui Alexandru și ale Leanei, el adoptă o atitudine rațională, ține sub control isteria adolescentină a celor doi și hotărăște să viziteze totuși împreună cu ei pifnița școlii pentru a afla adevărul. În această postură de ascultător, deci, Fărâmă se află mai aproape de raționalismul lui Dumitrescu și al numerelor 1 și 3 în raport cu propriile lui povestiri, decât de iraționalismul lui însuși ca povestitor vis-a-vis de Dumitrescu. S-ar putea spune că Fărâmă este într-adevăr inocent. Povestirea lui este un basm. Ea vine din vechea cultură orală românească, în care diferența modernă dintre real și fictiv nu funcționează încă. Hiperbola este aici figura retorică prin excelență, în sensul că fictivul este doar un travesti, o proiecție în fabulos a cotidianului. Evenimentele inițiale istoric exacte devin mitologice, iar personajele la început concrete devin arhetipuri. Astfel s-ar putea explica ușurința cu care Fărâmă face salturi în timp înainte sau înapoi, povestind fapte petrecute undeva între 1700 și 1930, ca și cum ele ar fi avut loc unul în continuarea firească a celuilalt. Această perspectivă ne reîntoarce în literatura folclorică, în care supranaturalul se învecinează firesc cu cotidianul. Fărâmă povestește totul atât de simplu, încât cititorul fascinat este convins de inocența lui. Din acest punct de vedere este meritul lui Eliade că, prin intermediul lui Fărâma, el a reușit să prezinte o perspectivă mitică credibilă asupra Bucureștiului și a României. Forța narațiunii ne coplășește, judecata noastră critică se predă. Aș spune că acest roman este o sinteză poetică între o intrigă detectivă și un basm. În raport cu povestirile și romanele lui fantastice anterioare, Pe strada Mântuleasa dezvoltă o tehnică narrativă mai simplă și mai eficace. În loc de bizare intervenții din afara vieții cotidiene a personajului principal, avem acum de a face cu o ambiguitate permanentă a acestui cotidian însuși. Coerența acestuia sau a mântului întâmplărilor lui, precum în ca podopera lui Eliade înainte de romanul de față poate fi explicată din două perspective diferite asupra cotidianului, cea profană sau cea sacra. Problematica scriitorului este lămurită de filosoful Eliade. Sacrul este permanent ascuns în cotidian. Obiectele cele mai banale ale acestuia posedă o valoare simbolică prin care individul care o sesizează sare brusc din condiția sa umană și înțelege brusc sensul fundamental tale esistenza di sale. Această concepție a lui Eliade, situată dincolo de orice religie instituționalizată, provine mai ales din experiențele arhaice, din miturile și creațiile artistice de pretutindeni. Scriitorul profită de concepțiile filosofului, dar nu le transpune ca atare în opera sa. Relația de analogie caracterizează mai curând raportul dintre ei. Mircea Eliade aparține din acest punct de vedere unui grup de mari scriitori, precum Dino Buzati, Mandiarges, Julian Grac și Hubert Lampo, al căror realism magic subliniază ambiguitatea întâmplărilor cotidiene și încărcătura de sens ascunsă în adâncul acestora. Paranteză pentru a reintra în timp. Am scris acest text, mai mult sau mai puțin în forma de față, cândva în 1968, pentru ceea ce trebuia să devină în România comunistă, dar și într-o Românie care încerca atunci să se elibereze de anumite este europene o prima ediție corectă de literatură fantastică a lui Eliade. N-a fost să fie corectă această ediție. Nu-mi mai amintesc cine și de ce a decis ca ultima parte a prefeței mele să nu fie publicată, pentru că se referea la un roman ce prezenta pe Anna Fogel, deci pe în 1969, acest subiect ar fi trebuit să nu mai fie tabu, mai ales că eu scrisesem, cred, un text intenționat cu minte. Oricum însă, prefața mea la Mircea Eliade, La țigăn și alte povestiri, editura pentru literatură, 1969, intitulată Dialectica Fantasticului, nu conține acest fragment final. Câțiva ani după sosirea mea în Olanda, în 1969, când reușeam să public una din primele mele cărți în acea țară și în acea limbă, Mircea Eliade, de Mântuleasa Strat, traducerea de Lisbeth Citses de Plant, 1975, această carte conținea o postfață, Mircea Eliade sau Fascinația Povestirii, care foarte probabil era formată din textul în românește scris pentru editura pentru literatură în 69 și nepublicat atunci. Nu am mai putut găsi acest text în românește, nu mai pot deci reconstrui nici ce a tăiat cenzura în 69, nici ce a tradus Cred Lisbeth în 1975 pentru ediția olandeză. Am așadar la dispoziție doar textul olandez pe care ar fi trebuit să-l retraduc în românește pentru această ediție. Nu am voit însă să-l traduc ca atare. El conține mai întâi multe informații elementare pentru cititorul olandez pe care cititorul român pe drept poate fi scutit. În al doilea rând se pune problema metodei de interpretare. Eu mă situam teoretic la sfârșitul anilor 60 la nivelul unei poetici, Iacob ele, care, cum se știe, era mai mult interesată de poezie decât de proză și de narațiune. Nu cunoșteam atunci marile lucrări naratologice ale lui Bart, Greima, Genet și alții, din care multe de altfel nici nu apăruseră. Capitolul final din prefața scrisă prin 1968 pentru editura pentru literatură se situa fără îndoială la acest nivel teoretic și nu spunea mare lucru în plus față de ceea ce acum pare vulgata studiilor Eliadești, dialectica fantasticului, dar care atunci a avut un oarecare aer de înnoire. Deci, ce se pun în ediția din 99? O reconstituire a studiului din 1968, respectiv din 1975, eventual epurat de informațiile pentru publicul olandez, sau un studiu nou? A doua problemă care complică decizia este că eu, între timp, mi-am schimbat nu numai concepțiile teoretice, dar și interpretarea romanului Eliadesc. În 1969-75, eram convins, pe de o parte, de faptul că relația dintre sacru și profan era esențială pentru înțelegerea textului Eliadesc, iar pe de altă parte, în teorie, de supremația metodelor semiotice. Acum nu mai sunt convins de niciuna din aceste axiome, privesc cu un zâmbet tot ce țină de copia explicației teoretice universale, semiotica, inclusiv naratologia, și încerc să-l înțeleg pe Iliade ca pe un autor contradictoriu, profund ancorat în vremea sa, care nu este și -a mea, dar un autor în același timp, care ar trebui dezgropat de sub balderul de scrieri monumentalistice, sub care l-a îngropat o posteritate mult prea naiv-respectuoasă. Mie Eliade mi se pare un autor viu, actual, viguros, original și toate șabloanele despre el, printre care și cel produs de mine însumi în 1969-75, îmi par acum reprobabile. Iată de ce am decis să prezint aici cititorului două versiuni ale interpretării străzimântuleasa. Prima, probabil cea din 69, salvată în ediția din 75, vine minus informațiile de popularizare la începutul acestui capitol, adică până la această paranteză. A doua versiune este inedită, scrisă special pentru acest volum și consonantă cumva cu ideile și preocupările mele din 1999. Am integrat aici anume interpretări narratologice deși nu mai cred acum în atotputernicia lor. Ideea mea este că putem folosi aceste metode cu condiția de a le depăși. Naratologia nu este interpretare, ea trebuie doar să ducă la o hermeneutică, așa cum remarca adesea Ricoeur. Dacă în al doilea Iliade folosesc termeni tehnici care nu apar în primul Iliade, este că încerc astfel să explic anumite intuiții pe care acum le am, dar pe care cu 30 de ani în urmă nu le-am avut. Of, deceniile astea. Cele două interpretări ale textului Eliadesc nu sunt neapărat contradictorii, dar ele sunt foarte diferite, deși în anumite aspecte ele coincid și conțin chiar repetiții. Nu curăți textul însă de eventuale repetiții. Este interesant de văzut care aspecte concrete ale analizei sunt aceleași, deși cadrul teoretic diferă. Prima interpretare face parte din vulgata Eliadescă, a doua sper că nu. Prima vine cu o viziune senină a lui Eliade, nostalgicul sacrului, a doua a arată un Elia de luptător ancorată în vremea lui, într-un fel și în vremea mea. În loc de fadoare atemporală, un politic sângerând, cititorul va alege care imaginea lui Mircea Elia de va dori. Are această mărturisire și un sens mai general decât încăpățânata mea dorință de a ține cont de trecerea timpului în teorie? Poate, morala fabulei ar fi că orice interpretare vine din idiosincrasiile momentului și dispare de asemenea odată cu ele. Nu-mi pot ascunde tristeța că proiectul semiotic nu a reușit, dar nici nu pot pretinde că nu știu nimic despre eșecul lui. Teoriile vin și trec ca și noi, ca și dragostele, ca și evenimentele, epifaniile care credem că ne determină viața. Nu rămâne decât fascinația textului. Nu știu cât și ce va rămâne din teoriile lui Eliade însuși, dar cred, sper că pe strada sa va rămâne în toate bibliotecile noastre. Al doilea Eliade la nivelul întregului roman, fărmă apare ca un tipic intermediar între lumea povestită, erzählte welt, și lumea în care el povestește, Welt. el fiind în același timp un erzählendes ich și un erlebendes ich, cel care povestește ce a văzut și cel care a trăit ceea ce povestește. Această dublă identitate este prin definiție conflictuală, deoarece există prin definiție o distanță în timp și mai ales în experiență de viață între momentul în care povestitorul a trăit evenimentele și momentul în care el le povestește. Situația standard este cea în care povestitorul, un bărbat matur sau un bătrân, povestește ce i s-a întâmplat la tinerețe, la vârsta inocenței sau a iluziilor. Nu aceasta este situația din romanul de față. Fărâmă pare acum la fel de matur sau de inocent ca atunci. Mai bine zis și explicitând situația lui Fărâmă, grație terminologiei lui Gerard Genet, povestitorul este intradiegetic în raport cu lumea, diegeza, pe care o povestește, în sensul că a fost martor la evenimentele narate sau la majoritatea lor. Dar el este în același timp și heterodiegetic, în sensul că nu a participat direct la acestea. Mai bine zis, așa se prezintă Fărâmă în fața lui Dumitrescu et Company, un martor intradiegetic, exteriozită și obiectiv, ne angajat în cele spuse, heterodiagetic, spre deosebire deci de povestirile lui Alexandru și Leana, profund implicați, homodiagetici, în evenimente și deci prin implicație mai puțin demn de încredere decât el însuși, cel care povestește la rece ce a văzut și a auzit. Așa se prezintă fărâmă, dar este el oare așa? Lectura obișnuită a romanului a accentuat farmecul lui fărâmă, inocența lui în raport cu perfidia sau luciditatea polițiștilor. Economul încearcă obținerea unui câștig material. Numărul 1 și numărul 3 demitizează realist narațiunea. Această interpretare presupune că actul narrativ nu este și o erlepnis sau că naratorul este hetero sau homodiegetic, numai în raport cu evenimentul narat, nu și în raport cu consecințele lui. Altfel spus, această lectură ia de bună explicația lui Fărâma din capitolele 1 și 2 că, aflând din întâmplare că în casa din strada Mântuleasa se muta un maior Borza, ce și-a zis? Ia să mai depănăm niște amintiri cu vechiul meu elev și să vedem dacă el mai știe ceva despre vechii colegi, de exemplu despre Lixandru și Darvari. Ori unele amănunte ale textului contravin acestei lecturi. Fărâmă intră la noul locatar din strada Mântuleasa, numărul 138, etajul 4, maiorul Vasile I. Borza, și se adresează ca fiind vechiul său elev de la școala Mântuleasa, aflată la numărul 17, al aceleiași străzi. Borza neagă faptul de a fi fost elev și își menține negația și în discuția cu Dumitrescu, susținând că el vine din alt cartier. Tei. Strâns cu ușa de superiorul său care descoperă faptul că majorul Borza a fost înscris la școala din Mântuleasa, nu din Tei, majorul pare aș aminti ceva, se sugerează că din oportunism, dar nu mult. Avea la sfârșitul capitolului 5 dumitrescu îi comunică sec lui Fărâmă că majorul Borza nu fusese elevul său, nu făcuse de fapt școala nicăieri și că fusese doar un bătăuș din Tei, lucrând înainte de război pentru siguranță personajul dispărând astfel din scenă nu s-a remarcat un fapt ciudat. Maiorul nu mințise deci când susținuse că nu-l cunoștea pe Fărâmă și nu-i puse să elevi. Dar cum se explică atunci faptul că Fărâmă l-a luat drept vechiul său elev? S-a lăsat înșelat de asemănarea de nume neremarcând faptul că Maiorul nu semăna deloc cu vechiul elev? Dar cum putea face o asemenea greșeală un om cu memoria fenomenală a lui Fărâmă? Sau este aici în joc problema fundamentală în roman și de fapt în întreaga opera a lui Eliade, problema recunoașterii. Nu l-a recunoscut fără pe borza, mai bine zis nu l-a recunoscut pe maior ca nefiind vechiul său elev, în sensul mai general, dar tipic Eliadesc, al dificultății de a recunoaște într-un obiect amorf un sens care vine mai de departe. Este aici un caz de epifanie laică ratată, borza neavând evident nimic sacru, manifestarea sensului vechiul elev fiind blocată. Nu cred și sunt primul care să admit că această construcție de manifestare a sensului este forfeată. Mult mai probabil este faptul că Fărâmă a știut că majorul Borza nu este vechiul său elev, dar s-a prefăcut că îl recunoaște pentru a intra în contact cu el și cu instituția căreia îi aparținea, pentru că vorbește tot timpul de majorul Borza de la MAI. Dacă este corectă această interpretare, înseamnă că Fărâmă a intrat intenționat în mașinăria securității pentru a-l căuta acolo pe Alexandru ori pe Darvari. Tot ce urmează, adică întreg romanul, este atunci o strategie bine pusă la punct, în ciuda nouceniei afișate, de a-l găsi în interiorul instituției pe cel care, prin deducție, Fărâmă știa că aparține instituției. Povestitorul nu-și începe deci la întâmplare povestirile, ci le reglează conștient în scopul atingerii unui anume obiectiv. Actul povestirii nu este atunci doar un act nostalgic îndreptat spre clarificarea unei Erlepnis trecute, ci este și un act prezent, manifestare a unei Erlepnis de acum, cu o proprie strategie îndreptată contra unui public, nu numai pentru acel public, și cu un scop propriu. Narațiunea este un act politic, chiar dacă politica acestui act este disimulată. Iată o aserțiune mai generală decât obiectivul ei limitat de aici, dar o aserțiune care, cred eu, ar merita să fie verificată pe scară mai largă. Această porte a actului narrativ ar însemna că acesta nu poate fi studiat în un raport numai cu evenimentele narate din trecut, ci și cu contextul în care el are loc în prezent, sau altfel spus că narațiunea nu este doar un pastant, caracteristic unor societăți stabile, dar inactive, fie ea fundalul narațiunii bocacești, în care aceasta însemna tragerea de timp până ce groasnica epidemie din oraș, adică din afara locului în care se narează urma să se stingă, fie ea fundalul lungilor seri de iarnă românești încărcată de snoave ori basme. Ea este, din potrive, un mod de inserție a naratorului într-o societate activă în care acesta altfel nu poate pătrunde. Narațiunea despre trecut se face aici pentru ca naratorul să se ancoreze în prezent prin actualizarea unor șabloane doar aparent atemporale. Narațiunea este o strategie, una din diversele strategii teoretic posibile ale subiectului acțiunii. Altfel spus, actul narațiunii nu este niciodată inocent. Revenind la fărâmă, două sunt argumentele care mi se parcă întăresc ipoteza mea. Mai întâi, fărâmă, care greșise la început, nu greșește la sfârșit, când, în capitolul al 11-lea, un necunoscut, adică cineva pe care fărâmă nu-l recunoaște ca un vechi elev, îi se prezintă ca borza. El murmură, ce curios, și pleacă. Știa sau nu de moartea fostului elev borza? Mai curând aș zice că un contact cu un fals borza nu-l mai interesează. Altfel decât la începutul romanului, fărâmă se află acum în interiorul securității și poate fi selectiv în stabilirea de relații. Recunoașterea subiecților autentici devine deci operantă. Al doilea argument vine din chiar strategia narrativă a lui fărâmă. El pare a vorbi brambura, toți ascultătorii cer să fie mai ordonat, dar de fapt el prezintă fiecărui ascultător ceea ce acesta dorea să audă din interese proprii și disimulează nucleul dur al informării sub o ceață de subiecte secundare irelevante. Aceasta este exact interpretarea pe care o fac numărul 1 și numărul 3 în capitolele 9-10 și Anca Fogel în capitolul 8 despre digresiunile lui Fărâmă. Furia cu care se abucă de scris fără râmă, Spaima că îi se va termina în curând timpul acordat pentru scris Dovadă și colapsul său dintre capitolul 8 și 9 sunt stări de spirit tipic eliadești, mărturisite adesea de autor în scrierile autobiografice. Dacă este evident că Eliade s-a reprezentat în fărâmă, multe amănunte ar putea fi notate, precum trăsăturile de caracter ale celor doi, modestia, polităția lor de modă veche, de exemplu, sau locul în care scrie fărâmă, amestec de chilie, celulă, mansardă. Este evident și că autorul explicit, Fizic Eliade este dublat în roman de unul implicit, narratologic, cel care organizează discursul și pune în scenă pe naratori și naratari, locutori și alocutori, ca și instanța de lectură. Ingenioasa construcția romanului ne proiectează într-adevăr pe noi adevărații cititori ai lui Eliade, exterior textului, în cititorii interni ai lui Fărâmă, ne absoarbe deci în interiorul universului narrativ. Dar și cititorul intern, să zicem Anca Fogel, se dedublează într-un naratar sau alocutor explicit și într-unul implicit. Primul este cel numai zâmbete la ascultarea poveștilor cu Oana, de care, la fel ca economu nu se mai satură. Al doilea este instanța narrativă care organizează comportamentul primeia, cu alte cuvinte, anchetatoarea la pândă, gata să speculeze sau să folosească în scop propriu, tot la fel ca economu, greșelile sau revelațiile lui fărâmă. Identificarea cititorului extern cu cel intern, simetrică identificării autorului explicit al cărții, Eliade, cu povestitorul, explică într-un fel efectul fascinatoriu al textului. Pe strada Mântuleasa ne prinde într-o veajă pe care nu o simțim niciodată mergând pe strada Mântuleasa, tocmai pentru că, în absența lui Fărâmă, casele și bătrânii copacei străzii bucureștene sunt numai pitorești, nu și incantatorii. Dedublarea atât a naratorului cât și a naratarului în instanțe explicite și implicite complica însă jocul, căci deci ferma însuși, repetând în text actul creației textului, se dedublează într-un narator explicit, cel care povestește la propriu, și un narator implicit, cel care organizează în text povestirile primului. Autor explicit și implicit, narator explicit și implicit, narrator explicit și implicit, cititor explicit și implicit. Iată opt instanțe narrative, multiplicarea acestora transformă romanul, cum spuneam, într-un paradis narratologic, între care se nasc nesfârșite conflicte, efecte de oglindă și ambiguități voite. Autorul implicit și naratorul implicit sunt, de exemplu, cei care organizează textul manifest într-un anume fel în scopul, printre altele, de a dirija lectura într-o anumită direcție, dar ei sunt și cei care, poate din aceleași motive, exclud din text anumite pasaje ori informații. Mai atent analizate, digresiunile năsfârșite ale lui Fărâmă ar putea dezvălui o anumită ordine sau strategie de influențare a ascultătorilor. El începe astfel, din chiar al doilea capitol, prin a pune jaloanele seducției unui public generic. Dacă în primul capitol Fărâmă se străduise să capteze bunăvoința lui Borza, în casa căruia intrase, el încearcă astfel, în capitolul următor, să capteze curiozitatea lui Dumitrescu, istorisindu-i capetele de afiș ale programului său în Logic. Dispariția lui Ioji într-o grotă de nestemate și dispariția lui Darvari, prietenul lui Alexandru, cu avionul. Dacă aceste povestiri pot fi văzute ca o nadă aruncată securității, povestea lui Abdul Tătarul, care știa să alunge muștele, este o falsă nadă, un pitoresc adăugat, pentru a întări efectul de farmec asupra lui Dumitrescu. Naratologic vorbind, cele două dispariții sunt povestite ca părți ale unei strategii narrative de enșenmă. Ele își urmează una altea în timp ce episodul cu Abdul este integrat în cele două prin enșesmă. Naratorul revine la istoria lui Yoji după ce a povestit-o pe cea a lui Abdul, încastrată în prima. Nu altfel va acționa Fărâmă în toate actele lui narrative ulterioare. Fără a pretinde exhaustivitate, aceasta ar putea veni numai după analize naratologice mai amănunțite. Aș spune acum că tehnica încastrării în narațiunea cadru a unor evenimente deja menționate, dar detailate mereu în plus, domină povestirile ulterioare ale lui Fărâmă în dauna la acestea a unor episoade într-adevăr noi. De fapt, esențialul informativ din maldărele de povestiri ale lui Fărâmă, pe care le analizează poliția la urmă, nu depășește cu mult cele spuse în capitolul al doilea. Prin încastrare, Fărâmă merge mereu în susul fluxului narrativ, lămurind presupozițiile celor două episoade cheie, în loc să adauge urmarea sau consecințele lor. De fapt, reconstrucția faptelor și analiza stilului narrativ al povestitorului din capitolele 8-10, pun punctul pe ei. Fărâma nu depășește evenimentul dispariției lui Darvari în 1930. El rămâne din dincoace de acest an și nu face decât să-i adauge detalii care l-au precedat. Mai mult, și ceva ce capitolele finale nu o spun ca atare, povestirile lui Fărâmă ar putea fi considerate chiar nule din punct de vedere informațional, căci ambele dispariții a lui Ioji și a lui Darvai erau cunoscute din presă, așa cum verifică Dumitrescu, astfel încât, povestind în capitolele 3.8 numai antecedentele acestora, Fărâmă nu spune securității nimic nou. Preluând formula lui Bart, am spune că naratorul fără utilizează după capitolul 2 mai curând Bezaundis adică acele funcții narrative care dau atmosfera epocii fără să adauge evenimente noi legate de cele deja anunțate, decât de funcțion, iar dintre acestea din urmă, el apelează mai curând la catalize decât la fonction cardinal, ultimele fiind, spre deosebire de catalize, cele mai încărcate de informație, deoarece numai ele deschid alternative la cursul narațiunii sau, din potrivă, rezolvă ambiguitățile existente. Naratorul implicit, am spune, este cel care îl face pe naratorul explicit fărăma să exclude din narațiune faptele de după 1930-1932 și să revină obsedant numai la cele anterioare lui 1930, începând chiar din 1700. Unii ascultători, Economu și Anca Fogel, par să se mulțumească cu sporul de indici despre Oana, dacă acestea duc la o detaliere avantajoasă a grotei cu diamante al lui Joji, respectiv a tezaurului polonez. Alți ascultători, mai ales Dumitrescu și numărul 1, numărul 3, insistă asupra unor noi funcții cardinale cu privire la Darvarii. Esențial pentru strategia narrativă a lui Fărâma este că el aduce mereu doar noi indici și catalize, dar amână la nesfârșit producerea de noi funcții cardinale, alimentând astfel vădit curiozitatea ascultătorilor, dar temporizând deliberat transferul de informație așteptat de aceștia. Reacțiile lor dure în capitolele 8-10, las acum la o parte aspectul lor politic, sunt teoretic explicabile. Naratorul rămâne într-o poziție de superioritate față de naratar numai atât timp cât el respectă un soi de contract narativ elementar, acela de a povesti, cu o anumită regularitate fapte noi, o obligație care mi se pare că o precede pe cea pe care A. J. Greima și J. Curt, o numeau în semiotic dicționer rezonei de la teorie de langaj 1979-80 le contra fidusier. obligația de dirvre a povestitorului care menține încrederea ascultătorului în el. Am putea spune din acest punct de vedere că încălcarea repetată de către fermă a primului contract duce la prăbușirea celui de-al doilea. Anchetatorii refuză să-l mai asculte și trec la reprimarea actului narativ, cerându-i povestitorului să le marturisească atât de ce este frică Anga Fogel, cât și cine este Alexandru numărul 1, numărul 3. Aceste două contraatacuri ale Naratarului presupun un lucru comun, faptul că Fărâmă cunoaște identitatea actuală a lui Alexandru și poate chiar că, din motive numai de el știute, o protejează. Eu aș opina, din potrivă, că fărâma nu cunoaște această identitate și că tot demersul narrativ este închet narrativ. El prelungește intenționat narațiunea înnecându-se în indici, din speranța că narațiunile vor produce atâta vulvă încât Alexandru, dacă se află în contact cu lumea securității, îi va ieși singur în cale. Cu alte cuvinte fărâmă îl caută pe Alexandru, nu știu dacă pentru a-l salva, avertiza sau mobiliza la ceva, și alege în acest scop singura, probabil, metodă pe care o putea născoci un om slab, dar de o deosebită inteligență, în fața unui aparat represiv uriaș, narațiunea zero-informațională, dar fascinantă în detalii. Dacă Alexandru din final este într-adevăr Alexandru, efectul scontat de fărâmă a fost atins. Instanțele implicite ale narațiunii sunt deci mai puțin inocente decât cele explicite, bani am putea chiar întreba dacă instanțele explicite nu sunt cumva imagini intenționat produse de instanțele implicite pentru a deruta partea adversă. Oricât de naiv ar fi fost, fărăma își dea până de la început amintirile cu o nonșalanță și o familialitate care, vorba lui Dumitrescu, nu puteau fi decât suspecte în momentul și contextul respectiv. Ceremoniile de abordare ale ascultătorilor, cititorilor săi, prezumtivi, urcarea scării spre apartamentul lui Borza și discuția cu vecinii, străbaterea labirintului Ministerului de Interne, plecarea în mașină spre Anca Fogel, sunt tot atâtea experiențe de viață într-un univers concentraționar și ele sunt descrise de către autorul implicit cu atâta precizie încât este imposibil ca personajul fărâmă să nu le fi remarcat. Putem identifica aici un caz interesant și semnificativ de discordanță între naratorul implicit și cel explicit. Primul ne sugerează că ultimul se prezenta intenționat ca un bătrânel cam gargarisit, că își juca deci inocența pentru a se prelinge nevătămat ca pisica prin apă prin lumea securiștilor. Toată performanța sa narrativă este de altfel un miraculos mers pe sârmă deasupra gropilor cu fiare sau chiar printre ele. O a doua explicație a fascinației romanului este tocmai amestecul de urbanitate și intenție manipulatoare la fărâmă, respectiv de amenitate și rânjet la Dumitrescu, Anca Fogal și numărul 1, numărul 3. Naratorul implicit lasă mereu să se vadă slăbiciunile autoreprimate ale naratorului explicit, doar aparent așa de sigur de sine. Tremur frecatul genunchilor, perplexitatea și mai ales absența de reacția lui Fărâmă atunci când i se anunță sec ieșirea din scenă a vreunui ascultător de al său, Borza, sfârșitul capitolului 5, demiterea și sinuciderea lui Economu, începutul respectiv sfârșitul capitolului 9, demiterea Ancai Fogel, în cursul capitolului 10, Veste la care Fărâmă amuții și atâta tot. Mircea Eliade nu scrie evident un roman psihologic și lipsa de analiză a reacțiilor lui Fărâmă este de aceea normală. Totuși atrage atenția pur și simplu inexistența lor. Este acesta tot un mod de a sugera de către autorul implicit că naratorul, așa cum am sugerat deja, nu era interesat de ascultătorii cu care se întâlnise și de aceea pe care nu îi întâlnise încă și deci pe care încă îi aștepta. La o primă amenințare serioasă a lui Dumitrescu Vrei să ascunzi ceva? Și dacă da, ar fi păcat de bătrânețele dumitale." râmă are încă puterea să zâmbească și să nege intenția care îi se atribuie, spunând că povestirile lui doar par contradictorii și confuze, pentru că nu le spune el bine. În contrast cu această stăpânire de sine, naratorul pălește când Anca Fogel trece brusc de la tonul mieros visător precedent la rânjet și îl întreabă brutal de ce a inventat povestea cu Uana și Zamfira, trântindu-l apoi această remarcă. Se pune această problemă. De ce inventezi dumneata lumea asta pe măsură ce o povestești? O faci numai din frică, sperând că așa ai putea scăpa mai ușor, dar atunci nu înțeleg de ce te frică. Nu înțeleg primeștia de care vrei să scapi. În acest episod. Fără râmă, palisa și mai mult și își mângâia neștiirea genunchi, dar nu îndrăsni să mai spună ceva. Am încheiat citatul. Fără cade într-o tăcere absolută, el care până atunci nu se oprea din vorbit și din scris și face apoi un colaps la sfârșitul capitolului 8. La fel în capitolul 9, în fața reconstrucției faptelor reale de către numărul 1 și numărul 3, fărăma suspină, își ia capul între mâini, tace și mai poate povesti în șapte doar visul oanei înainte de nuntă, vis pe care a închetatorii îl cunoșteau deja din povestirile lui scrise. Interesant este, deci, faptul că naratorul explicit își încetează narațiunea retrăgându-se în tăcere exact atunci când ascultătorul sau lectorul implicit își încetează de asemenea funcția tradițională luând el cuvântul cele două funcții, narațiunea, lectura, vorbirea, tăcerea, sunt deci cuplate, dar prin inversare, când unul vorbește, celălalt tace și viceversa. Lipsește tocmai simultaneitatea funcțiilor, dialogul, interacțiunea, calitatea de interlocutori a vorbitorilor. Actul narațiunii nu este, cum pare o vreme, o situație democratică de comunicare între locutor și alocutor, ei nu aparțin aceluiași univers narativ care ar fi putut crea teoretic o punte, joi poa între două linii politice diferite, dar nu chiar ostile. Nu, actul narațiunii este autoritar. Taci tu că vorbesc eu și este o luptă pe înfundate între un manipulator, fărâmă, și niște prezuntivi manipulați care refuză manipularea, între o voință rece de a informații utile politic la închetatori, ascunsă o vreme de zâmbete false și inteligența caldă a naratorului care se preface că le crede, dar în fapt rezistă manipulării acestora și le povestește istorii care nu le ajută substanțial ancheta. Jocul dublei manipulări este reciproc și de ambele părți există o agendă secretă. El ține primele opt capitole și sfârșește în capitolul al optule, cu demascarea ambilor jucători, a lui Fărâmă de către Anca Fogel și a acesteia de către numărul 1 și numărul 3. Fărâmă se prăbușește ca narator explicit, dar prăbușiri au loc și de partea cealaltă. Am putea spune că de partea narratarilor, și sunt mulți în raport cu naratorul unic fără mă, se generalizează treptat conflictul remarcat mai sus, între ceea ce am putea numi instanța implicită a închetatorului la nivel N și instanța explicită a închetatorului la nivel NL. Dumitrescu nu mai zâmbete la mesele pe care le ia la borța acasă, îl ține sub observație și îl demască fără cruțare când are probe. La fel, presupunem, s-a întâmplat în culise între economu, respectiv Anca Fogl, și Dumitrescu, care le-a adus informații folosite de ei după aceea în scop propriu și la fel au acționat numărul 1 și numărul 3 în raport cu economu și Anca Fogel dacă capitolele 9 și 10 aduc răsturnări spectaculoase ce se întâmplă în ultimul capitol al 11-lea. Mai întâi a trecut din nou timp, nu știm cât de la cererea expresă a anchetatorilor numărul 1 și numărul 3 de la sfârșitul capitolului precedent de a afla care este identitatea actuală a lui Alexandru, identitatea pe care, cred ei, doar fărâmă o poate recunoaște. Ne aflăm deci în fața unui al doilea interval vid de timp, după cel dintre capitolele 8 și 9. Nu ni se spune însă ce a urmat cererii, a acceptat fărăma sau nu să le divulge anchetatorilor identitatea lui Alexandru. Cu alte cuvinte, acționează fărăma acum independent sau în numele anchetatorilor 1 și 3? Nu știm, când falsul Borza îi povestește o întâmplare din vremea școlii, inexistentă în cartea anterior, institutorul reacționează evaziv, întrebându-se dacă aceasta a avut loc într-adevăr. Reacția pare a trimite la acuzația Ancai Fogel cum că el a fi nascocit toate acele povestiri. Cu alte cuvinte, Fărâmă care probabil știa că Borza a murit și că deci interlocutorul lui este un impostor, se dezice de calitatea lui de martor inerent de naratorului explicit și reacționează ca narator implicit care are dubii asupra veracității faptelor povestite de naratorul explicit. Dar, prin chiar această, din nou jucată sinceritate, el invita pe interlocutor la confirmarea veracității. Totul se învârte cu alte cuvinte în jurul unei parole. Fărâmă se plimbă acum ca și mai înainte pe strada mântuleasa și intră în vorbă cu trecătorii, îi întreabă mereu cât este ceasul și le spune că, la acea oră, două și un sfert, două și jumătate, are o întâlnire. Este clar că așteaptă răspunsul adecvat la această deschidere, parola. Falsul Borza nu o dă, Fărâmă deci pleacă. Revin la cele spuse anterior. Institutorul este clar în căutarea lui Alexandru, eventual și a lui Darvari. Nu altceva a făcut el de la începutul romanului când Fărâmă a intrat în vizuina securității încă din primul capitol când pășește Tam Nisam în apartamentul lui Borza. Dar Bari, poate și Alexandru, pleca probabil în Rusia, precum în istoria reală unii comuniști, din nevoie sau din idealism, precum chiar soții Ana și Marcel Pauker, care ajung la începutul anilor 30 la Moscova. Ana se reîntoarce în 1934 în România, Marcel rămâne în Rusia și este executat acolo de Stalin în 1938, conform revistei dosarele istoriei 1997, numărul 8. A fi voit să plece spre Rusia în 1930, chiar dacă nu a ajuns acolo, însemna că darvari era foarte probabil amestecat în activitatea PCR, iar aș fi schimbat identitatea prin 1931-32, cum se spune în capitolul 10 al romanului, putea însemna că Alexandru trecuse în ilegalitate. Știa, ori fără fărâma acest lucru. Imposibil de descifrat din carte, de ce întreprinde bătrânul această căutare a lui Alexandru, infiltrându-se, cum să-i spun altfel, în securitate. Stilul lui narrativ, minimalismul sau maximalismul reacțiilor lui, numai așa pot fi explicate. Dacă soarta unui economu, chiar a Anke Fogel, nu-l interesează, remarcile de conspiratoare ale acesteia sau ale numărului 1 și numărului 3 lovesc la țintă și îl fac să se teamă pentru el, dar și pentru faptul că acțiunea de căutare a lui Alexandru trebuia astfel să ia sfârșit. Actul narrativ încetează deci, în momentul în care el nu mai poate produce efectul scontat. Din capitolul 11 încolo, Fărâmă își continua însă acțiunea, odată cu schimbarea strategiei. Nu narațiunea euforică, ci tăcerea meșteșugită, provocarea situației în care o parolă să fie spusă și să ducă, deci, la o recunoaștere, este scopul lui Fărâmă acum. Acționează el în acest sens în numele securității sau numai cu acordul ei? Curios este, și aici am putea vedea iar triunful bătrânului institutor că, la sfârșitul capitolului 10, securitatea îi dă lui Fărămă exact sarcina pe care el și-o fixase de la început, regăsirea lui Alexandru. Dacă până acum Fărâmă acționa contra securității și deci cu mii de pericole, acum el o face cu binecuvântarea ei. Atitudine, am zice, tipică unui spion dublu, dacă admitem faptul foarte probabil că Fărâmă îl căuta pe Alexandru și pentru binele acestuia din urmă. Am putea vedea aici confirmarea reușitei manipulări a securității de către fărâmă întreprinsă de el în capitolele 1.10. Cointeresarea securității în acțiunea lui nu înseamnă de aceea, cred eu, că fărâmă devine agentul ei, ci că fărâmă se folosește de ea pentru a-și realiza propriul scop. Concluzii Romanul pare atunci centrat pe problema cum să obții scopul dorit într-o societate totalitară, nu pe întrebarea de ce să faci acest lucru. Nu scopul în sine al acțiunii pare să fie cheia romanului, ci modalitatea acțiunii. Mircea Eliade se ocupă, cred, în acest roman de o cu totul altă problemă decât aceea care i s-a atribuit de o critică tradițională obsedată de dialectica fantasticului, cum și eu însumi am făcut-o vezi mai sus. Problema lui este cum să acționezi într-o societate totalitară, ca intelectual sau ca cetățean care nu face parte din cadrele ei pentru a-ți atinge scopurile proprii, cognitive, dar și moral-metafizice, manipulând acest totalitarism fără a te lăsa manipulat de el. Întrebarea este esențială pentru toată perioada postbelică și pentru toate dilemele intelectualității din acest timp. Exilatul Eriade regăsește astfel obsesia și drama intelectualilor din România, iar problematica ascunsă a romanului lui ajunge extrem de aproape de cea a multor scriitori realiști magici din anii 60, ori a celora dintre obseciști, precum a lui Mircea Delciu, care își opune într-o povestire de o cu totul altă factură textuală, dar referitoare la o problemă înrudită, anume ecoul acțiunii proprii și posibilitatea de a te opune ca aceasta să fie anexată de putere în scopuri de manipulare proprii. Într-un fel, modernul Mircea Eliade și postmodernul Mircea Nădelțu își pun această problemă a ecoului textului. Primul o face printr-un recurs la o întreagă mitologie a Bucureștiului, al doilea direct sarcastic amar. Apologia narratorului ascunde o problemă politică mai adâncă. Nu a și șeherezadă îl inspiră pe Eliade, ci dorința mult mai arzătoare ca, deși în exil, să inventeze un mod de supraviețuire în totalitarism alături de colegii săi din România. Ironiile că Eliade ar fi fost un naiv care, printre altele, a idealizat-o pe Ana Pauker, mi se par deplasate. Ca și naivul fărâmă, Mircea Eliade bate mult mai departe. Din păcate, ajung la această concluzie după ce amândoi Mircea nu mai sunt printre noi. O confruntare între cei doi nu mai este posibilă. Micea Eliade publică acest roman în 1968, anul de vârf al liberalizării românești postbelice, dar și anul în care cu 30 de ani înainte Eliade fusese el însuși implicat într-o ciudată apropiere de mișcarea totalitară de atunci, legionarismul. Ar fi tentant de văzut în pe strada Mântuleasa un ecou târziu al unei probleme care, poate, l-a marcat și pe tânărul Eliade. Cum să te porți tu, intelectual apolitic, urmărind anumite scopuri apolitice în cadrul unei instituții mișcări totalitare, fără a te lăsa absorbit de ea, din potrivă folosind-o. Romanul lui Eliade pare a sugera atunci că această manipulare a unei instituții politice, chiar totalitare, de către un individ aparent naiv, dar dotat cu o ascuțită inteligență caldă, fantezie, umanitate, dar și luciditate, este posibilă și că, grație unor asemenea indivizi, recunoașterea și eventuala conlucrare cu alți asemenea indivizi excepționali, în scopuri mai înalte, deși nemărturisite, rămân de asemenea posibile.